rugăciune pentru unirea prin har cu Dumnezeu. Aleluia slavă ție, împăratei celestei, bine și te rugăm. Curățe mintea, sufletul, inima, ființa noastră, de ne de toți ce ne curați. Dă-ne să auzim trâmbițele slavei, cântările îngerilor și puterilor celestești. Dă-ne să vedem razele fără număr ale focului celest, ca, ca să știm că am ieșit din lumea simțurilor că aparținem aceluia care este mai presus de toate, fiindcă ești cel ce toate le împlinești. Aleluia, slavă ție, împărate cele te iubim și te rugăm, poartă-ne pe calea unirii tainice prin har, care este ca un suiș către necunoscutul Dumnezeu, către liniștea care urmează după ce pruncul minunat în noi s-a zămislit, fiindcă pentru înfierea noastră Domnul Iisus Hristos s-a întrupat. Pentru asta Tatăl Ceresc, împărăția ce cerească pentru noi a creat, fiindcă ești cel ce toate le împlinești, aleluia, slavă ție. Împărate celeste, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne renunțarea la simțuri, la orice lucrare a minței, departe -ne de tot ce este necurat și trecere mai presus de înălțimile sublime ale sfințeniei mai presus de toate luminile dumnezeiești, de toate sunetele, de toate cuvintele celești de adâncul necunoașterei, ca să putem să ne apropiem de cel necunoscut care naște cunoașterea, de acela care este dincolo de toate cele create, fiindcă ești cel ce toate le împlinește.